Leul și lupul Leul, mâncând la prânzul miel, precum se știe, fără tacâm, șerveț și farfurie, un cățelandru galeș se apropie de fiară și ia, nevinovat, de lângă gheară și el o bucătură ca să nu zicem că-i o fură. Dar leul nu o s-a supărat de îndrăzneala lui, ca să se supere pe un naiv de pui. Lupul, crezând că vlaga i-a îmbătrânit și slabă, întinse și el ca să ia o labă. Leul e bătrân, că e neputincios, își zise lupul, iau și eu un os. Atât a trebuit că lupul, ca și mielul, fu prins și ciopărțit. Ai cutezat, văzând că a luat și el, el e copil, și tu nu ești el.